Felkiáltottam, és az utolsó pillanatban ugrottam félre a csapás elől. Felkészültem rá, hogy a sikertelen ütés után az árny újabb támadásba lendül. A sötét test azonban elhajította a rosgamart vasat, és ismét menekülőre fogta. Kirontotta a műhely ajtaján, és ha már kitaposott ösvényen menekült vissza az udvaron. Én sem voltam rest. Azonnal utána vezettem magam. Odakint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 Takar utat nyerni, így még jobban igyekeztem, hogy elkapassam. Minden izmomat megveszítettem. Idősödő testembe fájdalom nyilalt a felfokozott íramtól, de megpróbáltam nem odafigyelni rá. Ifjúkoromban meglehetősen fürge voltam és erős. A nagybátyám bölcs, de egyben kemény férvit akart belőlem faragni. Így az elmém mellett naponta kötelezően edzettem a testemet is.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 mire ő legnagyobb meglepetésemre könyörögni kezdett. Ne! Kérlek, ne ölj meg! Nyűszítette szánalmasan. Istenre, kérlek, könyörülj rajtam! Eleresztettem a félelemtől remegő vállat, és elernyett testtel a hóba az emberem mellé. Lőrinc testvér! Néztem meghökkenve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 Leopold gyilkos látom az épületek között, és attól féltem. Ha nem roharnok el, reggel engem is haltan találnak. Egy percig sem kételkedtem a szavaiban. Ha ő lett volna, akit keresek, nem könyörgött volna az életért. Lőrinc azonban alig hemperget meg a hóban, és már is azért esdeklett hogy ne öljem meg. Tehát mégis hiszel nekem, igaz? Kérdeztem szigorúan. Szóval tökéletesen tisztában vagy vele, hogy Leopoldot meggyilkolták. Hiszek, vallotta be alig halhatóan. Kérlek, bocsáss meg nekem. Gyarló vagyok és gyenge. Egyet árulj el nekem. Szellárius, szóltam, ahogy homlok közelebb léptem hozzá. Mit keresel te idekin, ilyen késői órán? Hová indultál matutínum után? Egy magatban? Nyilvánvalóan nem tiszta szándékkal. Lőrinc testvér felemelte a fejét. A fénynél is jól lehetett látni, ahogy pillanatok alatt elvörösödik az arca. A konyhába vallotta beszégyenét, ráébredve, hogy még ez is sokkal jobb, mintha gyilkosnak nézném. Megdésmálni a maradékot.